Bayonako diosesako berrogoi tamabost gazte riorat, riorat buruzairatuko dira den hasteleinian GMG edo geristino gazten munduko egunetan parte hartzeko gazte gidari Jean-Paul Martinon izanen da eta presiski eki remundegik e, berekin sulastatzeko para daukandu e, bere burua presentatzen daukun lehen lehenik Jean-Paul Martinonek parupieco enfin garasico parupia à Nice euh à Pascal Gonzalez et à gazte tasuk bat zen omuniera gazteak eipatzen ditugula justuki elisana euh um, badea gastrique gaur egun elisana bisana badidela beti eh? beti denik badidela ez dira denak ikusten elisetan hein eh? igandetan euh baute be bere sineste molde eta gazte horiek bainan niz afa, asianiz dora amak urte eta doninan egarazin be gaztetazuk batzen eta ta... diush, ma... diushako mailean ere uh... dora kaxik sortzi urte eta oartzen iz uh... me... <laughs> lehenko gazte bezala behituzte be... be bela galeak bela fedea bela ta... batzuk eta be lotzen dira gehiago eta betzte batzu behar, usten dute bizkaat, memento batez, eta bon, gero, hala, ez da errez, erreitia, ez ditugu kontatzonal, behinan uh, nik zinez, uh, bon, zautzen eh, ditu, zautzen ditut gazte, afen, bon, gaz, gazteak, hain izgazteak, horietan badira, va? interesatia direnak eta lotzen direnak. Eh? Mm -hmm. Urten podirioz aldatu da gazteak fediarekin duten ahemana? Urtean poderoz Poderioz, ba urteetan zehag uh, duela amak ogei, ogeitamak uh, urte uh, gazteek fedearekin zuten aheman ahitzen mali madugu Dez behar dintasunik ikusten duzu gauheguna? Berba Berba be gure gizarteare eta aldatu da ere Beaz badira Gauza berri batzu, bere bizian ere... Bon, gauza, biztana, desberdinak direla... Uh, bainan, pentsodut, uh, berdutela oai, fin gazte horiek, berdute esperientzia egin, eh, bere barneko, barneko bihotzean, berdute senditu, sinez, bernetik, bestekin kin izan, eh, beste giristino batzu ekin ere... Uh, B.C. bera F.E.D.A. Mehan behar dut esan ditu ora. Eta gero lotu pishkaat eta uh, beste gazte batzuekin ere denbora eman uh, bestentzat uh, nik ikusten dut maiteko uh, doninan egarazin bon gasteanitza hasi uh, ginen dola Amar urte, bo gazte pasoral gintza, eta udako egonaldiak, e, eta egonaldi tipi batzu ere urte entzeak. Eta, bo, me gazteak eta onditzen dire laika, eta nahi dute responsabilitate batzu hartu, eta gazte txuentzat, eta emekimik ino, edikitzen dira ere, eta segitzen bideori izan. E, Ba dira, bom, gazte horietan, berefamilietan uh, ukan dute zerbait, irzibitu eh? dute zerbait, baina ez da haski, eh? oha Oe, iko gizartean, uh, beraz ze dedun izaiteko. Berdu te gero esperiantza egin eta konfientzia ukan uh, mala, beste gaztekin. Ez tira bakarrik ehoiten ala, uh, elizitik, elizatik kampo, beste gaztenen kampo, hala. Voilà. Zerrk, Eh, Pusatzen aldo gazte bat eh, Elisara gauhegun. Duela behuitamak urte, gazte guztiak, eh, aur guztiak katesimatik eh, pasten ziren, tabatzuk eh, be FEDEA ah, ukaitun zuten beste ekes. Gauhegun, eh, gazte ge geienak eh, estuaz katesimara, Facebooka, zer da erakarikakia Elisan gazte bat entzat gauhegun? Pentsu dut, eh, gauza importantena da, errandut eta hostean, Expérienza da für dia eta espalimbausu deuchschenditzen magnetique euh e sozial ditussu stagit enfin euh anisgausa ikachi elisa sta fedeas katishima egu eta baduzu espalimbausu deuchschenditzen eta barniana es fetzi da jetzt da schon wieder gehen Iduriz, e? Eh? <laughs> ni ez niz horreit, ez niz ez niz oinu oi no sortia, behen albon esparriana, kaxik denak bon uh, tipititik eta ukaiten zuten familian eta bon ezautza hori eta bon denek joiten ziren egizat eta bo zerbait orako, oa jarront aldatu da me, bara, behar dute esperiantza hori egin, ni huartuniz, e? Eh, aniz, enfin, aniz gaztekin eta joan girelaik egin uh, a teze, teze gaztemundu egunetat eta edo lurxenduetat eh, uh, behar dituzte bizi uh, espedientza horiek egin eta horretan behar ba zerbait iartzartzen da eta bihotzean eta guk erreiten dugu genkoa ben pentsu dut dien degustiek behar dituzteela bere bere ba, galdeak behar sentsu bat segatzen dutela bizian eta eta huartzen dira, bon, beharba, huai, moda berriada beharba den guztia, eta bainan, bon, familiaan ere ikusten dute aniz gauza, eta bon, gola. Voilà. Munduko gazteriaren egunak aipatu dituzu, berantxago e, joanengira auktengoak aipatzera e, baina aipatzin zinuen justuki katesiman eta gazte gutio ikustenela horiek badu eraginik Elizan aipatzen da adibidez be azken aldian Euskalegira apez batzu eta Elizara kanpotik ekartzen dituztela dituztelea, badea geirik Euskalegian gauhegun badea aski eta biztana biztana gauzak aldatzen ari didela, uh, eskolerri barnean, behar bada dira gazte batzu, nik ezautzen ditut, e reiten aldut, eta eskoleron gazte batzu, ezautzen ditut ustela, eta galde hori badutela, bon, ez dute sobera, ez dute sobera, ez dute sobera reiten, ez dira hainbezte, ez es, aski, ez aski eta hoai, uh, bon, uh, ni... Et eta apestuniz duela Oai amala urte, eh, amala urte uh, Eta gerostik uh, Eskueleri bernetik Ezta izsan uh, ap, Bon, eta apesturik Problema bat da Uri liserentzata bistanda? bistanda Sen eta Biz laikoekin haigirera zinez eta eriza hori da. ezt bakarrik eta uh, apezak eskoalde batetik eta jedia beste eskoaldetik.garrekilan aigirela, baan behar uh, izan behar dugu ere eta behar ditugu ere apezak behar ditugu ere eraikoak. pentso dut uh, bon problema bah, problema dela, uh, baian ikusten dut nik baute esperantza uh, ikusen dituzelaik eta gazte horiek fedea ezta galdea eta balinbada fedea bade, lotzen balinbadira xe urginiz egun batez eta seandituko dutela uh, berbak galde hori barnian, eh? ikusen duzu bon, ez dela berba gauza errez bat uh, gure, gure gizartean eh, lehen berba esiozen erriguztietan Apezgai, baziren, e, nunai, oai, uh, oai gutio, bainan, bon. Zer jekin behar litaik gehiago izan ditezen? Nola, nola uste duzu lohtzen aldela hori gauhegun? Ikusiz ori. justuki gizartea jendaktea nola doana. Ba, ni, ni ez niz dienko, eh, hori berdako zu galein, dien goari. Ez duzu oinu ikusi. Ez duzu oinu ikusi, bom, bom, ez inkieta, berdako ikusi gozu, surbi dutzen, su, no, zer egan, uh, ene ustez, uh, bom, paropia gusietan eta, bom, ezakit, talde gusietan, fin, tal bat dira talde bat, bom, berdira talde bat zu, xorra, uh, xorrazi, si, eh, jenden uh, ahtian, gazten ahtian da bizik importanta dara ere eta eriz, erizetan eta zermunia derrak eta ere erizabat ikusten dena uh, egun guziz uh, laguntza emaiteko bester eta bon ikusten bali medutuzu zure ingurian eta gilistinu batzu batak izu direla eta ikusten bali medutuzu eta bon horiek uh, bon uh, bon, lagutzen dituzte, fe, ema, ema, FEDEA, emaiten du indar bat, behar ba, eta bon, behar ba, nire ez dut, bon, ez dut uh, sobera rapostu, behar da, biztanda, konfientziai hukan ere dienkoan, pentsatzen dugu behar ba ez dela izanen, eta e egon batez, jazartzen dira, e eta eskune eta ezker, beazazu ere gure dio sesan, uh, bimirea bostian, zerratuzuten uh, eta seminarioa bon, gure apezpiku berria, gurea uh, Arbiatu delaik, bon, izan nahi du eta ideki, eta bon, atxeman ditu antxe hor eta apesgai batzu, uh, ez dira denak emengoak, eh, eta bainan, bon, batzuk eta baute edo amatxe edo aitatsi, hor eta eskolerian, eh, emendik, eta boraxuak emendik joanak, eta bon, zerbait orako, eta guai, bon, bat dira batzu, bon, zer izan enden ediza nik ezagite, zeniz jengok berkarri bat, batak jodibain, Me, niki usen dut, Fedea estera galdia, eta gaztetan ere ez, oai, nola, <laughs> ze bizai aukanen duen, erizak, ez, dakiba, ez dakitxo bera, eh? <hum> Lenei batzu duzu, uh, gaztiriaren munduko egunak edo jartunaldiak, topaketa kantolatzen direla urte guziz, gazteak Fedearekin lotzeko manera bat da? gazteei fedea amateko manera bat? Pentu, hai, pentsu dut eta, bo, ba, uh, Gazte horietan, bat dira jarenik federa dutena, jarenik biltzen direna eta beste gazte batzuekin ekin uh, uh, izan. Eta bat beste gazte batzu ez dakit zobera, ez, dakit ez dakite berek, zobera uh, noa joiten diren. Um, eta federa du, bat badu, duten ez edo ez, bainan uh, importanta da ere itea, bon, giristinu izaitea, Uh, bakarrik, egoiten e, bal eoritem balimbasila sous les chiens eta neuxherangabe bester eta enfin eh uh, es pas limas balinbaz, es pas limasila bon Elisa joa, Elisa duitem bon eta chouya <laughs> uh, iltzen da zure bihotzean eta bist rapisteko chou xu, chouli xu, sous les bihotzean et verditoussou uh, ici eta gausaurieka eh? bon itendute gastemundu ko egunetan experiencia handibata bon Elisa, pixkat zer den, ez da ideea bakarrik, eta ikusten dituzte to, beste batzu, a ah, bo, hola da Elisa, bazkin nik beharroa telebiztaan, irratian edo enelagunekin uste nuen hola zela, Elisa, eta beste zeit ikusten dute eta uh, beste gazte batzu, beste resumetik ere, eta, bo, ikusten dute ere, ba, ba, ba direla, eta, mintzatzen dira bere, bere mundiaz, bere fedeaz, Ah, bon. uh, eta gero egiten dute ere espresidentzia batzu hanit uh, uh, uh, le lehen hastian parropia batan zira eta hango jendekin bon, bizi zira, familietan eta behar bai identituzu uh, aktiveteateak ere uh, pobrebrentzat eta izanen dira otoitza, izanen dira eta momentu goxo batzu, eta piskatik usteko zer den egresuma hori, eta, ofen, no, hola, bo, anize hau za. Aortengoak aipatuz, brasilera, joanen dira xuxen, giora, giode janeiroa, zer da ortengo programa, noiz dira datak? Ebe, ebeaz, uh, abian gira taldearekin ustailaren uh, amostian, eh? goiz goizik, Eta gero itzuriko gira ustailaren oita amekana. Bezaz, gana idu, amostegun lehen astia izanen da uh, Minas Jeraiz, erresmoa hortan, bo, uh, oren bat da uh, egazkinez, riotik uh, harat dioiteko, araino dioiteko. Uh, Lehen haste horretan, bisteatuko dugu badituzu hemen gole diocesan bayonan palabra viva komun komunitate berri bat sortu zen euh, dola emesortzi urte euh, brazidean gazte batzu bilitu ziden eta bon euh, nahizuten na bishkat eta bon belefedea euh, barnatu eta Il dute, couru du tête à diencorene hitsa uh, et à bon on l'a surtout là puis chcate ta oui badi la nite c'est des brésiliennes c'est la gure estira arais no chez là que c'était c'est tout dira gehienak, baina sekatzen dute ale, adin hortan ogurte tan c'est duzu, uh, behar da, chka Uh, zerbait ikusi zerbait, eta bon, esperientzia hori egin piskat gauzak Gitzez, ze ejantzen ezaioke gazte bati auktengo munduko gazteriaren topaketa horietan parteak dezana Ene ustez bizik importanta da uh, egitea aldi bat beden esperientza hori gazte uh, gaztemundu egunak sortu ziren uh, laota noita seian uh, Jean Paul de eta etaenduarekin eta paisen eta, pai eta izan ziren ere lautan hoita ha zazpiana eta zerbait bo, ezta subera erraititen ez <laughs> uh, zaira da eraitea ze espedientza egiten duzura behar, di, behar dira ikusi behar dira ikusi behar dira... Ara, uh, nahiute, nahi du nahi bani bauzu eta pixkat indartu zure Fea, pixkat, beste grisino batzu ere uh, ezautu eta eriza espedientza egin uh, apespiku ere ikustia eta arekin ere mintzatzea eta bon, aniz gauza uh, be biziko dituzu eta pesta handi bat da ere. Uh, Ien dute gazteuriaka uh, beaz heni uh, ustez uh, ra. Jon behar dudari gabe. Mi eski jaini zen informatiktion. Minker.